Bismillah rrahman rrahim, alhamdulillahi rabbil alamin Salatu wa salamu ala rasulna Muhammadu, ala alihi wa sahbihi ajma'in Allah njëllawala falëndarojmë dhe lusim që salabat e salamat tjenë bi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam bi familjen shokët dhe të gjithë ata që i ndjekin këtë rukë dirin djit në fund të kësaj bote Porosia e rradhës që të përmendim së të nërlazër është një porosia që vje nganja Sahabi ishquar i njori Muhammedi sallallahu aleyhi wa sallam Njëri cili kras shumë vlerave dhe vjërtytëve që i kishte Vlerësot edhe me dijen e madhe që i mori nga Muhammedi sallallahu aleyhi wa sallam Andaj e dhe Muhammedi sallallahu aleyhi wa sallam këse parasitur që Aj që dëshën të amërë Koranin të freskët Në kuptimin asaj që si kur që, që, që, që, që, që ka zvrit Dhe të amërë nga kjo sahabi Dhe të rjetë ati është e përkushtuar Në përhapin e dijes dhe mësimeve që i murin nga Muhammedi sallallahu aleyhi sallam Fjallë është për Abdullah ibn Mesudin Radiallahu ta'ala anhu I cili pa dëshimë se është një nga ashabat më të njërë të Muhammedi sallallahu aleyhi sallam Ka hadithët e shumëta që flasin për vlerën e këti sahabiu E një nga ato është edha i hadithi njërë Ku e vlerësëj lartë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe e çmoi kët sahabin në mesin e sahabëve të tjerë ku në një ditë ndodhet që ai të ngjitet në një trunk të një hurmeje për të vjedh disa fryte por në trupin e tij në në konstruktin fizik Ibn Mesudi ishte shumë i dobët ishte shumë i dobët saqë edhe nga ë do të thot këmbët e tij teje të holla disë nga sahabët filluan të qeshin. Një në kuptim të taljes, po në kuptim të afërsisë që kishin me ta. Dhe në këtë rast, i tërguari sërëllahu a.s.m. u tha, apo që ditën i dhe po qeshin i me, këmbët e këti sahabiu me Ibni Mesudin, dhe vëllahi ato janë më të rënda në peshojt e këllahu nesër, se kodre e uhudit. Një në kuptim të peshës fizike, por të punve që i bënaj me këto këmbë nga se vlera dhe peshe e gjdo gjymtyra, nuk është në basë të trashti se saj, por në basë të funksionit që e kryen. Përnda e dhe këmbët e ti, që kanë vrapuar vazhdimisht në rrugun e Allahut, në shëbimin e kësej feje, në pëmirsin dhe njerëzve, këshin arit që t'jen ashtë të rënda, sa që ne e sërdi në gjykimit, t'jen më të rënda se kodra e ma dhe e uhudit, e sëla e rëthën, me dinin e pejgam Kërë i erdi vdekja këti sahabiu të në rola e kishtë e djalin e ti pran vete, Abdurrahmanin, dhe i tha, o birim, po të loë pes për rësi, mos i harras një herë. Dhe këto për rësi për rësi për rësi për nuk vijen, si kurse i kamcikë dhe tjerat, nga njështë rëndamt, edhe pse dhe njëri rëndamt në këto situata ka që kam e thonë. Por parë mënda, kër vijen nga njështë e ditur, nga njështë e përvoj, n Nga njërë që ka dhenë kontributë madhë Atër pa dëshimë se Rezumia E jetë së tyne E përfshirë në diso fjallë për neve shumë dhe me thonëse Anda i tha o birim Po t'i lo pas porosi Mos i hara dhe puna me to Porosi e par Që e lajbim e s'u dhe radi Allah Anu është I tha birit e ti Hun bëshpresin nga njerëzit do të bësh një ripasim. Mos e tepron në kërkesa. Apo nga se kjo të shpie tek varfria. Roj un gavëprat që nesër ti e nevojtar si u tëuar do të kërkosh falje për to. Mundohu që çdo ditë ti jesh më i mirë se dita e kaluar dhe kur të falash, fallo sikur ti të kënaqëzy uti fundit. Këtu jam pas porosit që i la Ibn Mes'udi, radiallahu ta'ala, anhu, birit e ti. Dhe mendoj se vetë meditimi të ndërrua lezër i këture porosive është i mjaftu shumë nga gjdo komend, dhe nga gjdo shqarim, dhe nga gjdo shqpjegim. Nga se i tha fillimish që tjetë i kujdedhë shumë nga aporte me njerëzë. Ajë që dëshëran që njerëzit me e respektu dhe me e dashtë, ajë që dëshëran tjetë i ndërruar në mesë të njerëzve, mos ta lakmon atë që ka në dorë të njerëzve. Dhe se nuk e poshtënë njerion, dhe nuk e varfëdhan njerion, dhe nuk e hum njerion më ti përse shprese e modët të kënjerëzit dhe lakmija e ti për atë që ata e kanë. Përnda i tha, nëse dënë me kun i pasën, apo, logarit në pasë Allah o gjëllewalë, normalishtë, Logarit në fuqinë të ndë, logarit në pasurinë të ndë, logarit në aftësitë të të ujë. Fëllimisht, pas taj, qka dvija për njerëzë, qka tjetër, nga se njerëzimi kemi në ujë për të ndihmu me zvete. Mirë për fatë, ke që si shumë njerëzë e nëmvlerësojnë vetë në tyjnë. Shumë njerëzë nuk japin mundin e duhur për të pasë, ose përdanë nga citata. Dhe gjithë Shpresojnë se më ndihman filoni Hajë se më gjindët filoni Hajë se ajë më krym pun apo? Dhe shpresaj më dhe tek njerëzit Zakonishtë në dohë që si këta Pasaj me i shgënyu shumë Më u dëshpru shumë Dërsa ajë njëri që në filim E ka këput shpresëm për njerëzit E ka këtë tërë këtë shpresët e ka lau që le gjeralu Pasaj edhe Minimumi që i vje për njerëzit Për ta është dhe me thënsë Hamdulillah Përda në n Më prit ndonjë respekt madh. Më prit ndonjë ditë të madhe. Po erdhi, elhamdulillah. Po nuk erdhi, ja, çu them njerëz. I kam punë të veta. Ngase lidhja e te teje për të me njerëzit të zgënjen. Për çfarë do të arsyeja? Ka mozi si për shkoqëçi, ti më njerëz si ka punë. Ka mozi si që më duhet të ndoshta i kopër më të mos të ti që ki. Apo ndoshta edhe nuk të ka në listën e prioriteti i teve, kodi kon tjetër lidhja jote e shpresës vetë me ta, në momentin kur nuk ndota që ke shqesuar din shumë keq njeriu me zhgënjjeve. Andaj shpreson në Allahun gjendë valla veç. Shpreson në zotun që lëje kalu. Lëto Allahun të vare kotala. E çka dvihe haj për njerëzve? Thu alhamdulillah. Ti a selam? Thu alhamdulillah, kamuta selam ose më von. Apo ta jap dorën thu alhamdulillah, që gjithmonë i ke qenë i kënaqur. Kur nuk le janë që njetët me dërshpru? Gëse nuk e ke lidhë shumë e mytën me ta të ke fundë të të të të të të tëtë. Por fatkecija është kënjëri shumë lidhët me njerëzit, e pasaj kër e shgënjën, din shumë keqë me ra. Ka shumë njerë fatkecijështë që disponimi i tyre, lumëturia tyre jetësur është e ndë lidhën me shërbimin që abo njerëzit. Dhe në momentin kur ata njerëz nuk i shërbejnë sa duhet ose nuk i ofrojnë atë që duhet, e ndin veten të braktisur, të molisur, të demoralizuar, të dëshpëruar, apo edhe atë pak fuqi që kanë nuk dinë të përdojnë nga zhgënimi dhe dëshpërimi i madh që e kapën. Mos mëshoj shumë më të njerëzot. Nuk kërkani hiç. Mohi i më të tek Zoti që do të gjallëu. Etë njerëzit që ka të ka alhamdulillah. Për. E dyta i thonë Mos ate pron ka kesa. Apo, a është vërtet që i mi njerëz, kem nevojë nganjëherë me i kërku një një tjetrit. Ndijim ë barç. Kem nevojë, jemi njerëz doën këtu. Ama letet kë në situata te te te te te, te nevojë smoda. Ju me ku adatit i ti me lip. Me kërku, kërko at, kërko at, kërko at, kështu me. Moset mos e bëj këto. I tha, mos u bop, mos u bop kërkus i madh për njerëzve. Pse? Se këja e hapë dërë në vartërisi Subhanë, e hapë dërë në vartërisi Në sli për njerëzve Bëllë, e bubekër radiallahu ta'ala anëho Je ka dhonë besë në pegamberi sallëm për disa gjera E për e tyre ka dhonë që I ka dhonë pegamberësëm Latës e linënas Në sli për njerëzve Ma e s'kërka E bubekër radiallahu ta'ala në shplak E është lodhë E ka ndodhur që duke qenë i hipur mbi devën e tij mej Rashkopi, ka ka zbrit vetë pe devën e tij dhe skafon kërkujt a më hap ças shikon. Vetë kesht haram me ly, po s'kam kuptim të jo, donie të thash jemi nevojë nganë kërkan, ama mundon maksimalisht sa ma pak me li për njerëzat. E vërtet mia gjë, e vërtet mia gjë që duhet me u lyp vazhdimisht çdo dia. Tërat Çaqo me kë dunjë, so ma pak ato. Pa. Po, ndituri në dituri, nuk ka turb, në ka teprum. Nga sënjera, edhe pse ai ka rregull të veta, normalisht ne do ta them që këto mos u donë të kërkuari. Nëse keni rrugë në për dia. Për gjërat e tjera, so ma pak kërko për njerëz. Mundohu vetëm i dal zot veti. Mundohu vetëm me i kry punën të tua. Kushtem se ibn Mesud i kanë djalin e tij. I tha pastaj ruajon nga veprat të cilat të detyrojnë të kërkosh falje. Sa njerë të din që së të bënë keq, apë? Por mëndonë se ajo mbulohet, ajo kryhet, ajo harrohet. Nuk e din të sesilat, ses, sesilat dënjoja së përmanovëm. Sa të dikush mund të jeti dëbët, sa të dikush mund të jeti pa përkrahur, sa të dikush mund të jeti fëqishim, apë? Por nuk zxatë gjithë mund në qështë të ata. Gësë Allahu Gjalli Gjalli ju thëtë O tilke lë ejamu në davilu ha Bejnë në nësë Allahu Gjalli ura thëtë këto jëndit Situata rëthana që na së së i silën Mesë e njerëzve Së di i pasër, po së dëmonë që gjithë mund kime konë qështu Së di i varëfër, po dë së dëmonë që gjithë mund kime konë qështu Së di i ndërështa Së di i ndërështa me autoritet Me pushtet Po së dëmonë që gjithë mund kime qenë qështu Së di Apo, anaj kujdesu nga veprat e tuja që nesër, kësë përvanë Allahum me dyqë, ose të largonë privilegjet, ose beneficionet, ose begatit, të keshë në ojmë i atërkit, dirë në dhe ndikujte mi thonë, më bënë halal, se një ditë për ditëve shëmëkon që shduhët, apëm. Aderu i për punëve, për fjalëve, kujdesu, që detruj nesër, Dikujt me të rokit dinë me thonë me ban halala tënë Në falë tësë Të ndodhe njëri gaban Por u e i soma të e për Kujdesu Mundo që Në qovë se i kërkën falë e dikujt Këtë jetë është Allah o gjellë dhe gjegalu Sa të ke mundësia Përëndaj Të ndërro lezër Këta njërë së njaj Këta kam pasë më drejtë Kam pasë moral Klardhë Shiko Omer ibn Abdullazizi kjo halife i drejt i musliman, kjo udhëzë dhe pres i drejt i musliman, Omer ibn Abdullazizi, kur ka qenë në shtratën e vdekës, i ka thirë bitë e ti, e përën. Edhe një ndër ato që u ka thënë bivët e ti, u ka thënë që ka, Omer ibn Abdullazizi, të nërodëzër, në kone ti, aq ështu pasurija musliman me, sa që nuk kanë pasë tapostë te muslimanëve ku me dhon zeqatin nga fugarat ata kanë pas mundësi shtetit, së shtetit ka pasë, kam me dhon shtetet se shteti ka pas ska më shumë to po kategori e te varfërve që meriton zeqat ska pas ku tjetër dhe këtë situatë e ka pru me një vit udhëheqje vesh 99 hijri 1000 hijri një vit ka udhëheqje ibn Abdulaziz sa pormanet ibn Omer ibn Abdulaziz sa rasti sot mira ti thua se ka udhëheq 100 vit I ka e pëllohë bërra qëtë. Mirë po, kur ka vdekë të nërëllazër, Amer ibn Abdazizi, i ka thonë bive ti, bive të mi, nuk i këmlonë shumë pasoni. Shumë dhe shkatë të kjeshtë u ka lenë. Por thotë, u a këmlonë një pasoni shumë të madhe, që nësër kur denë rrugë, nuk keni nevoj më ukuqë, pe i kërkujt nga punë të babës ju, kjo është pasonija me e madhe. Aftar. Apo, që njëri kur den Babën që e ke pas të jepëtën. Krejt njerëzën dhjenë bërçlinë dhe i teje për punë të mira që i babën që i ka lëna për. Që kjo pasuria me madhe? Që ka duhet pasuria materiale? Kur ku do që të shkajsh? Duhesh më ngushtu për punë që i ka bo para arësve të atë. Që ka duhet që i pasur njepë? Duhesh me kërku falje. Më falbe e di që baba pak me t'ju konë, po ma hëllal. Apo sa është e ronë me kërku falje? Për di Kujdesu për punë të rujo Se si lë situata, vjen për puna E ngritë Allah o filonin E ndihmonë Allah o filonin E përkra Allah o filonin I qënë Allah o filonin i di diqka E tani Si dhellë për para tani E qka bon ma tani Valan fal se që ashtu e në agut e valan fal Rujo Kujdesu që Most kisht nevoj ti kërkosh fale kërkujt Pasa Allah gjelë dhe gjelë ua Qërse gabojmë Allah në dha është fuqin me kërku fale për njerëzë Pë por mos e berë punën që shto, mundohu sot ke mundës i e përë. Por osia 4 të i tha, dialit të ti, mundohu që gjdo dit t'i është me i mirë se dje. Subhanallah. Kjo është, me dë vërtet, aja që e bënë besimtarim, gjithë mund t'jetë në ngritja si përë. A je sot më i devatë shumë se dje? A je sot më i ditur se dje? A je sot më i ditur se dje? Ibn Mesud i pokibur ka thon, nuk e llogarit ditë të bekuar. Do në ditë të bekuar nuk e llogarit, e çka llogarit ditë të humbura. Ajo ditë ka humb. E çfarë është ajo ditë? That nuk e llogarit ditë të bekuar, a ditë që nuk kam shtuar në diën timë desh. S'kam thur diçka te japën. Ajo ditë pas nuk ka shkuar. Nëse ka fituar shumë, do të ka pas më vërtet disponim më. E po nëse ajo ditë nuk është karakterizuar me mësim të ri, se këmë këndrua dhe të fituar për mua. Dhe të për të ki mundësi me mësut i qka, me në gjut i qkatë mirë, me bod i qkatë mirë, edhe në kuptim të shtimit, por edhe në kuptim të cilsis. Dhe të për të mundës edhe me shtu ti qka, por mundës edhe të njëtë një në vebër që i kebojt djejë, sot me bojt dhe ma mirë, edhe kjo ështim. Ga se po në qëse s'ke shtu në sasi, Qondaj letë të jetë dita jon çdo ditë, një ditë dit e re me plot kuptimin e fjalës. Jo ditë e re në kuptimin kalendarek se e hanja, nuk ka sikur se e martja, s'do të martë ditë e re, s'do të mërkurë, s'do të ai, të ditë e re. Sot që dohet në kushtojat datë, mos të jetë dita e re për ty, më që e lin kuptimin kalendarek. Po letë ditë e re, një kuptimin, kuptimin e shtimit të dijes. E rën kuptimin e njohjeve të reja. E rën kuptimin e veprave të reja. E rën kuptimin e mirësive të reja gjithmonë. Ajo që s'tan do thot gjithmonë në shtymën e sipër të ndërlazer rritet. Rritet më të madhe do thot bagazhi i punëve të, të mëra. Ti mund të më nënçmu çdo ditë ka kanë kanë kanë punë të ka pun thjeshtë, a qse vogël, ani. Aç para më ndaje për shemb nëse njëri apo çdo ditë e bën kan i punë të vogël. Edhe për 10 vjet. Për 10 vjet logaritën e shoh se po logaritim me ka 350 ditë viti. Apo, pjesë që mosu të persë me tira. Për 10 vjet i bjen 3500 mira më shumë ditë në gjykimit apo. Veç në adresim Ditë për ditë, ka një sadaka e thjeshtë, e vogëlë. Për dhe të vjetë, 3500 sadakaja. Apo, thjeshta. Ditë për ditë, ka një dhikër pak ma shumë me vojë, që sa shtuot ato. Njëtë edhe gjynahitën. Njërin e në qëmonë gjynahin kë i vogëlë, a e se kë i thjeshtë, a e se kështu. Logarite në shtigjet të gjata, mos e logarit gjynahin në shtigjet shkurta, me ditore. Jo se kimi dojnë Allah Gjellora me krejt që ka ki boj, jo me vëq me ditën Andaj Kësullo garit e gjunojen dhe kësullo garit e vejë për në mirë Andaj ditë për ditë shtën nga për të mira Më ndohë gjdo ditë tjeshtë ma i mirë se dje që keqin Jo fatke zeshtë në ndohë të thejmë E për para, kur kër në njësë si më falu ishtë ma të mirë në kone, ma të devazë më tashë një dëmbelavë, zë bërë më kështë Nëse kjo është porosti e Emil Mesudit. Dhe në fondi të abilit të ti, për i dhe së lejtë e fësalli salatë el muadde, kër të falësh, kër i t'i dalësh Allahut për para, falu, si kër falët aj njëriu që pëllë shënë dë njënë, s'ka namaz mështi. Para më nda, me t'arë lajmi, nuk i vjenë kështë kërkujt, për na duhet me, me tentu këtë me e përjetu. I ka thonë, Paramendoj e për shembol në qovë se Inderuar i Allah Paramendoj e sabahet Vjen lajmë se Kjo sabahet që ke falë është i fundit për ty Nuk kime falë namaz e mo Si dhe gjithë namazet Paramendoj namazet i fundit Që po, ti për mundësia Allah me e përmend Po ti për mundësia Allah me e dojt për para për. Allah kje eshtën shumë Kvalitet në namazit tonë Zatë nuk kina qare pa dek Masë nëjë namazë e alë tërë. Apo se këtë ditë është namazë. Ja kime dhe këtë masa bëhet, ja masë drejke, ja masë e këndije, ja masë akshamë, ja masë atësia. A ka të mundësi si në ndryshë? Ska mundësi? Si? Andaj gjithë mund një namazë dhe të jetë namazë të fundit. Cëllë e është tajnë? Në në këtë dim. Andaj mundohë që gjithë namazë të eshtë në pritja. Në do është të është q Se kërëse kemi folë, përjetojë namazën Allah, ndije namazën Sa ka lutje mërënda namazët që nëse njëri me ditën, a dinë sa përjetimin e bukër i asil? Shka që ka thonë Muhammedi s.a.s. A thuan të hijati, Es-Selamu aleyke a juhen nëbiju A po? A i qanë salavat përgëmërë s.a.m. duke qenë namazë? Po? Po? Adin që -ad. ka i bëjën kërthuvë ati, Esselamu Aleyke, Juhen Nebi, Ndëhijat. Muhammedi, sësëm ka thonë, në dëgjejë këtë hadid. Këtë bëjë, këtë bëjë me këtë pjesë në mazën, këtë bëjë kërthuvë Allahumë me salli ala Muhammedin walali Muhammed. Muhammedi, sësëm ka thonë, Allahu, ka autorizu melek, meleqët pësashme. Qëfar dhe tyre kanë ato? Me i mbledh salavatet dhe përshëndet umat që më i quajnë më i promuar. Ti kurthua asalamu alejk e juhen Nabi, ni me lak afër e merat selam. Ja çan pejgamberit saher më sa thot fillon i fisteku i umat po të bën selam atë. A nuk osht keni ndjenë mirë? Pastaj kur thuan fund të, të jotin, dërgon selam dhe kërkon nga Allahu falje wa alaibadi llahi Salihin, apo, kërkan, për rapt e Allahu të mirë. Muhammedi sallallahu aqem ka thënë, kur të thuan të hiatë, wa'la wa i badin lahi salihin, edhe bërapt e Allahu të mirë, kjo përshëndetje jote, kjo lutje jote, e prek gjithë do njëri të mirë që ka shkel me fëtyrën të të kësë. Peja dhejme dhe të dhe të dhëmë, dhejtë i njëri fundëve. Subhan Allah. Filoni, Për ju jepë salam, këfilon, i rokë të qegë. Këto jari namazë. Ti kur thua namazë, o zëtë, falemur, rabbi këfirli, vali walidejë, vali mu'minina, jau me jakumu l'hisabë. Edhe fali dhe besimtarët dithën e lëgarisë, adinë qëka këthërë Muhammedi s.a.s. që sa është të thijë është kjo, për sa është këpëti plota. Muhammedi s.a.s. më këthërë, Kusht dë, kusht dë, që kërkën falje për besimtarët dhe besimtarët të gjallë dhe të vdekur, për gjdo besimtarë, Allahu i jam nga një shpoblima për. Sa besimtarë i ka qenë tuk, s'ka numër. Ti vështu, o Allah, fale gjdo musliman dhe muslimane. O Allah, fale gjdo besimtarë dhe besimtarët. Të gjallë qofshën apo të vdekur Të gjithë fali o Allah A e din t'i numër në këtyne Kurë s'ki mund si me dit Mirë po Allahu e din numër t'yne Përgjithdojnë numër të tyre t'i fitan nga Një sevat më të kalla gjellera Sa është ai sevat? Këtë i tandim këtë namazin ton E shumë kuptimit tira që dalin nga lutjet Nga veprime tona që i bëjmë namaz Dësat i ashtojnë kvalitetin Cilsin vlerë në namazin ton Prandaj Falu, me bindje dhe me shpris se ndështë a kjo namazë është a që përte Allah të i falë më katët ndështë a kjo namazë është a që përte Allah gjellera të futë gjennet me këtë bindje, me këtë pretim të futëm i namazë pa në dhe dhe kam thonë dhe këtë, me këtë duhet të apërfundoj ndëruar i Allah burat e mirë muslimant e mirë djetarët e mirë të cilët kanë dashë me e pretu namazën të cilët kanë dashë me e ndi namazën Ata jam pregadit për para për namazatën. Nuk mund është marë në gjami, për shambull, edhe drejt një farë zmehi edhe më koncentrua për. Përshë ataj ka po, Allahu, sunetit për para më falë. Apo, pregaditja, është abdesi pregaditja. Përndaj edhe një, i komponë vëzhtimisht, qëndrimin këmbë para i kametit, bësidat para i kametit, këtu njën kretë në logaritë humbës së koncentrimit në namazfton. Qysh komunditi kush bën mohabet i kamete bota i bën mohabet, safi thush bën e safin gati ajo për mohabet, Allahu akbar do më kuzur. Nuk më unash. Ku pregadih për pora? Për pora do të pregadit. I duhet marr mahiren xhamis. Më ndërpëf fjalt me lonë dunjan, më ul, më fal namazin sunetë dyra çotë xhamis. Mul më përmend Allahun xhelalu ala astaghfirullah la ilaha illa allah me kukur falë bi allah. Pasaj kur hindë farësat Allahu Akbar Qetër namazur sajë pasaj Peygamberi sallallahu sallam Do të dhe kure ka falë namazin Ka qëllru Diri së e ndolë kejt një për gjemis Së kalivis nga vendi ti duke dhones ta këfër Allah Duk e po Subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar Në të këptim që Pak tash e ke kry një vejë për të mirë E ke bo një bon punë mirë Përmendë Allahun, kërka falë e për ti Për dhe kërë Që të mbetët për e ti me ndik Mirë, po hajde me vrapë në gjami Hajde me muhabet në gjami Del me vrapë në gjami Del me muhabet në gjami Ku është ndikimi? Ku është për etimi namazin? Si me e kry namazin me hekë qafe Jo me e arbu më knaqë me të avtë Andaj falu La është ta subhanallah nuk të bjene Allah umo në gjami Ku e dhe në Allah? Andaj nuk ka van Buat nuk kito këmat në gjami Ska Muhammed i sësën ka thonë Wa khayru biqai lërdi al mesajit Venët më të mirë në ftyrë tukës në gjemit Kur kun më më mirështu se kemen Në kuptim të shpërblimit Dhe dhe mirësis Përëndaj në nuk kemë bjetë në një qivim ka gjysa hati para e zanës Se kemë në në rraspund Por s'paku që ato 5 minuta brëllat që vjen parafarzit Që ato 5 minuta letin i badet Dhe që ato 5 minuta që i kim mas namazi pak ku Pse mës me konë gjemim rena për Nuk e përmenda lanë gjelë e gjelalu duke bo dhikër Kjo në kuptim e aso që si t'i pëtë selam i 2-3 lutja dhe Hygjim dhe pastaj Më abet e zhurëm Në atë kuptim që Thusë s'ke qenë namazë përë Thusë nuk e qenë namazë Këndaj Hasen El Basriu Rahimullah E ka përsin një gjenazë Hasen El Basriu e ka përsin një gjenazë Pasë sa u këtip i, -i gjenazës Nuk është e pu po, Një dekull shumë në dhepa jo. Mëse më shtë vlaki, mujtimi e konqaj Kur ka është kthy për gjinazës e ka gjetë familjen e tij e kanë shtu drekën i ka thonë gruajë e eh, bashmir që drejt të sill qiellova vën. Po tani është se un gji valla vet sa hungro në ata. Po çfar bukë më hungrë masa sa valla në ata. Po asnjëri të tuforros mujtone më konaj. Po thonë që është haram ngjir han bukë, na do ne vazhdo jetën, por dua të them janë që, ja, prejtime, allo, i, mësime, në momentin që janë ikan për të timë vallahi, ikan do msimë. Do ku më kon çaj indiferent. Engon ligjëratën somsimet i ka, edhe si të kryhet këtë mohabet tjetër po. Po rrebe pak let pushon pak, let shkon pak çka thë. Na los, kam kohë për mohabet njëra. Te kryri ku jam më çeta. E fond namozën, drejt mohabet, të skuledim në namaz. Po ka dalë valla. Ka dalë. T'mëneni rra ma boni Allah e kabull. T'mëneni rra ma fali Allah gjëre. Kam punë tjetër njëra. Më doni 10 minuta pas namazit çka boni me kët namaz? Që u ngret tek Allahu kë namaz qase Muhamedi zon ka thon ka namaz që ngritet tek Allahu dhe bën dua për falsin që ka falë namaz duke thonë o Allah kujdesu për këtë njeri si u kujdes ai për mua te e menon kët puntas namazit po ngritet tek Allahu çka i thot Allahu për ti namazit a se kishim kët punë hei më thon selam e, e falë namazin po çai namaz është tu raportu te Allahu për ti o Allahu ç'i është tu raportu çao tu thon për ty au tu thon o Allah Kujdesi o si kërso kujdesi për mu? Apo është duke thonë që e namazë? është duke thonë qëka? Allahumme, Azat, hupe këtë njeri që është më hupe këtë i mua përë. Zotë të narujt. Zotë të narujt që e namazë për për të doa për të i pse? Si ka metë aty, leviz aty, kruju ka i qenj herën leviz, këshurë në tonë. E që fa namazë? Që fa kujdesi për namazë kështë? Për këtë ar pa ajo ne këtë prositë byret vetë atë. Rujja namazin. kujdesu për namazin. Vepra më e madhe praktikën islam është namazi. Qi thonë nëse se ruajm, pasojë s'diçka ruajm na pasaja pa. po. Po sigurisht e kam se rujtja e namazit më rujt kurë në vetë, më rujt disiplinën e namazit, më rujt e depën e, e namazit, më rujt prietimin e namazit, më rujt dikimin e namazit shumë gjëra që kanë bën me namazin. Prandaj kjo është prosia që na la Ibn Mesud. Allahu Janallahu na mosu shiti me lider vetëm për të. Do të shpresojmë tek Allahu Te t t bara kautaala. Dhe gjithashtu Allahu na dizon që çdo ditë e jona në këtë botë që kemi të më e mirë së kaluara. Kështu që të bëhet dita më e mirë e jona, dita jone dorës për kësaj bote. Në takimin me Allahun Janallahu na dhe Allahu na bë namazin, veprën tonë më dashur dhe qetësinë dhe freskinë e shpirtave tonë. Allahu na bë namazin burim të lumturisë, të qetësisë dhe prengës dhe qetësisë tonë. Ne namund sof Sallallahu Xendale Wala që në këtë botë ti dalim Allahut përpara Facebook që të sigurojmë pastaj dalë Facebook nesër ku t'japim llogari para ti. Gasnjeri Allahut i dal dyer përpara. Një herë namaz, e një herë kur dal nesër me të dhënë llogari. Kush i dal mirë namaz i dal mirë kur të jap llogarinë. Kush i dal këçtë i dal hesapi këçtë atë nesër atë. Allahu Xendale Wala na ruaj në fron mëkatet tona. Zoti ju shoqëroftu Sallallahu Aleh Muhammedin wa Aleh وصحبه Sallallahu Selim Këty.